Epilógus, amelyet írt a szerző, harmadik hablaty harákoló Harald, az utolsó nagy viking hős, a történet itt természetesen nem ért véget. A 19 fiút, akik velem együtt vettek részt a beavatási próbán, oly sok évvel ezelőtt végül mind befogadták a huligán, illetve a törzsbe hősi tetteik elismeréseként, hiszen egyetlen nap leforgása alatt két sárkányusz gigantikus maximust győztek le. A halál fej félszigeti ütközet bevonult a viking legendáriumba. Történetét addig fogják énekelni a bárdok, amíg csak léteznek éneklő bárdok. a persze már nagyon kevés éneklő bárd maradt. Sőt, azóta senki sem látott egyetlen sárkányusz, gigantikus maximust sem, és az emberek kezdik azt rebesgetni, hogy olyan teremtmény soha nem is létezett. Tanult emberek írtak cikkeket arról, hogy ilyen nagytestű állat nem tudta volna megtartani a saját súlyát. A sárkányok, amelyek tanúim lehetnének, visszamásztak a tengerbe, ahová az emberek nem tudják követni őket és mivel manapság a hősiesség már kiment a divatból, senki sem hiszi el egy magamfajta hős puszta szavát. De ami a sárkányokat illeti, már pedig én ismerem a sárkányokat, az is lehetséges, hogy csak alszanak a tenger fekete, fekete mélyén. Lehet, hogy számtalanul sokan alszanak kómás alvásba dermedve, miközben mit sem sejtő halak úszkálnak az orjukaikban, megbújnak a karmai között, ikrátraknak a füleikben. Talán eljön még egyszer az az idő, amikor szükség lesz a hősökre. Talán eljön még egyszer az az idő, amikor a sárkányok visszatérnek. És akkor az embereknek tudniuk kell majd, hogyan kell idomítani a sárkányokat, és hogyan kell harcolni ellenük. Remélem, ez a könyv hasznosabb lesz a jövő hősei számára, mint az erről szóló kötet, amelyet én ütöttem fel annyi évvel ezelőtt. Könnyű elfelejteni, hogy léteztek olyan lények, mint ezek a szörnyek. Néha én is elfelejtem, de aztán felnézek, ahogyan most is teszem, és lelki szemeim előtt megjelenik egy pajzs, amelynek külsejét ugyan megváltoztatta a felszínére tapadó ékszerszerű kagylók és hidegvízi korallok tömege, ám még mindig kiáll a közepéből egy két és fél méteres fog. Kinyújtam a kezemet és annak a fognak a hegye még ennyi év után is annyira éles, hogy a legóvatosabb érintéstől is vér serken az ujjamból erre a papírlapra. Közelebb hajolok, és biztosra veszem, hogy nagyon-nagyon halkan még mindig ezt hallom. Egyszer felgyújtottam a tengert, elég volt, hogy ráleheltem, Egyszer oly hatalmas lény voltam, Hogy halál volt az én nevem. Énekelj, míg fel nem falnak, Szomorkás az énekem, Mert lehetsz te akármilyen hatalmas, Úgyis ez lesz a végzeted. A vacsora még mindig énekel. A sár! Kányok soha nem hálásak, eh, szinte soha. Ez itt egy nananágy, nananágy, papapapant. Ami annyit tesz, ez sárkányul, hogy vége. Hablac még nem tudja, de ez kalandjainak még csak a kezdete. Annyi megválaszolatlan kérdés maradt. Honnan ismerte a tengeri sárkány hablaty nevét? Miért éppen hablatnak hívják hősünket? Hiszen ez nem kifejezetten viking név. Miért tiltotta meg plépofa a sárkány nyelv használatát? Vajon valóban hablaty lesz egyszer a főnöke? Vajon van valami köze ahhoz a sárkánylázadáshoz, amely az itt közölt események után néhány évvel történt? Ezekre a kérdésekre mind választ kapunk az Így neved a sárkányodat sorozat többi részéből. A következő könyv az Így lehetsz kalóz címet viseli, és megtudhatjuk belőle, hogyan találkozott hablaty először nagy ellenségével, és megtudjuk, mi történik szörnyű szörmók elveszett kincseivel.